Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Malmbæger. Og du lytter til P1's teknologiprogram, Kortslut. Musik. så siger folk til mig, at jeg, jeg, jeg kan ikke give det der med computerprogrammering og sådan noget. Jeg er simpelthen så dårlig til matematik. Og det er lidt skørt, fordi det er så lidt af det, der faktisk er matematik. Det handler for mig meget mere om øh, kreativitet. Der er selvfølgelig noget logik, der er noget matematik, hvis man skal lave noget, der regner ting ud. Men der er rigtig meget af det, som også bare handler om kreativitet. Altså det med at få en god idé, se lidt problemløsning og så videre, så videre, så videre, så videre. Og det er det, programmet skal handle om i dag, Esben. Det er det, ja. Fordi det her med at være kreativ med teknologi, det kan jo betyde alt muligt ja. øh, forskelligt. Det skal vi prøve så at komme rundt om. Men rigtig meget, så skal vi snakke med to kunstnere omkring, hvordan skaber man kunst med teknologi eller gennem teknologi. Altså, hvor man siger, måske lidt, lidt poppet, hvis nu læret, det var koden. Yeah, ikke? Yeah. Eller penslen, det var, øh, det var dine mikrochips osv. Altså, det her med, hvordan ser det ud, når man har en kreativ idé, og får afløb for den gennem teknologi. Mm. Og øh, jeg har så også, jeg er jo sådan en tools at kan man sige, jeg har været lidt på jagt i alle de her forskellige øh, værktøjer til og skabe noget ud af, ja, det rene ingenting ud over måske ens, øh, ens eget hoved. Ja, hvor man ikke bare bruger kreativitet til at lave hvad som helst, men også til at lave, hvor produktet er kreativt også, nemlig i sin natur. Mm -hmm. Det kommer lidt senere. Inden vi når til så skal vi snakke om noget, der er sket siden sidst. Ja. Yeah. Der er en hel del ting, faktisk. For det første, så er der en lidt trist, men måske også en lille smule forudsigelig ting. Det er, at videnskabsmødet, som vi jo har reklameret for i programmet her de seneste par uger, det er desværre aflyst, ja. den fysiske version af det. Så man skal ikke komme på lørdag og øh, se os på scenen i Aalborg. Man skal i hvert fald ikke regne med, at vi er der. Nej, Nej. præcis. Det må man øh, have til gode. Forhåbentlig for vi chancen igen på et eller andet tidspunkt. Det kunne jo ja. være lidt sjovt at stå der og være på, på ekstra slap line. men det er selvfølgelig <laughs> coronahensyn osv., og, så videre, og det, ja. øh, det, det er jo klart, at det må være sådan. Men ærgerligt er det. Så snakkede vi sidste uge om øh, smart home. Ja. Ja, og ja, siden da, må jeg sige, at jeg er ikke blevet mindre lun på det. Jeg har ikke sådan handlet, men når jeg støder på noget, sådan nogle automatiseringsservices, og jeg havde lavet jo det her lille projekt med at sætte noget op, mm. så jeg er ikke bare afhængig af en Google hop. og Alexa. En hop, ja. En mm. hop-up. En hop <laughs> op. <laughs> pop -up, hop -up. Det, det satte jeg op sidste uge, ja. og den, den er stadig derhjemme, og jeg går sådan lidt og tænker, og så var det jo, der kom den her herlige nyhed, den med ikke, om du så, at... Et af de nyeste smart home produkter, det er en indendørs drone, altså sådan en flyvende en. Ja, så du den? Det så jeg godt. Det er, altså, security kamera er produktet, mm. og i stedet for at sidde i et hjørne og dreje lidt fra side til side, øh, så flyver det simpelthen bare rundt i dit hjem. Og det synes du er utrolig attraktivt. Jeg synes i hvert fald, det er pigerne. Ja, kunne er det ikke lige svinge støvsugeren med os, tænker det, Kan, det, kan ikke spænde det på os? <laughs> Men så er den jo ikke helt så cyberpunket, som, <laughs> som den her er. Og det er det, jeg synes, der er lidt sjovt. Det er ikke så meget, at der er den her øh, drone, der flyver rundt øh, derhjemme. Eller. Sådan, det er mere, det, at vi nu lever i en tid, hvor, hvor de her ting er virkelighed. Fordi det er jo en total våd science fiction-drøm, det her ikke, man, man tager ud, og imens du er ude, jamen, så er der lige en lille robot med kunstig intelligens, der ja. svæver rundt og sikrer, at alt det er okay derhjemme, <løbler> øh, Og man kan jo rigtig se, at, hvordan den bliver garanteret hacket på et eller andet tidspunkt, ja. og så bliver man udspioneret, mens man ligger og sover eller er i badet eller sådan noget. Så det ikke lukket ind igen. <løbler> Udsindet hacker, nej præcis. Udsindet hacker, der styrer den her rundt og op, det er alt det, den ikke skal osv. Øh, men det er firmaet Ring, som er ejet af Amazon, og mm. der, det skal man selvfølgelig. Jeg ved ikke, om man skal være bekymret, men det skal man selvfølgelig have med i sine overvejelser, hvis man overvejer at på et eller andet tidspunkt, når den bliver, kommer på gaden, nu den i, for, i, i første omgang lancerer den her, ikke? Men øh, det, der skal man jo så lige tænke over, om man synes, at det skal ind over Amazons, alt det, der foregår i ens hus, når man... Så når man kan man lige flyve rundt og filme, hvad du har i dit hjem, og se, åh det er da vist på tide, du får bestilt noget mere toiletpapir. Ja, det gulvtæp der, det ser lidt slidt ud. Det kunne være ja. også kunne have en reklame for det. Nej, vent, jeg skal sætte dig ned. Jeg har bestilt det. Bare rolig, <laughs> Der kommer to minutter længere nyt gulvtæp <laughs> Problemerne er løst for dig. <laughs> øhm, vi lægger et link til, til nyheden her på, i shownoterne, som du kan finde på kortslutet.dk, hvis man vil læse mere om den her lidt øh, mærkelige Mm. Vi har fået en mail også, som jeg synes, vi skal forbi. Den er fra Ebbe Normark Sørensen, og han skriver, at han syner ikke, hvad det har med. Og en af de ting, jeg slår os med rigtig meget, det er, når app-designere ikke tænker over det, når de mm. designer øh, apps og hjemmesider osv. Og altså når fonden er for lille, eller kontrasten er øh, ikke høj. Ja. Yeah. Og nu, du laver jo apps, og vi, jeg ved, vi har været forbi det her før. Ja. Yeah. Er der nogen undskyldning for ikke at tage højde for, for de her tilgængelighedsaspekter øh, af det, hvor det hedder? Det synes jeg ikke der er. Som regel så vælger man jo skriftsstørrelse ud fra, hvad man synes er pænt. Det er sådan set det, er der de fleste svingel, tror jeg. Og så kan de måske godt glemme, at men man ikke kan læse det. <laughs> man skulle synes, at det var det primære formål med teksten, ikke? men samtidig så det, så skal det hellere se pænt ud, end det skal være læseligt. Mm. Øhm, men man kan jo med browserne gøre teksten større og mindre. Og der skidte det for en... Det er nok, vi har en 10 år siden faktisk, at vi fik det, der hedder Responsive Design. Lige pludselig så kunne man gå på internet på sin telefon og på sin iPad, og lige pludselig havde skærmene alle mulige størrelser. En gang så var du ret sikker på, at det var sådan... Du ved, 4-3-format, stort set næsten kvadratisk, og havde de her øh, antal forskellige øh, oplysninger, og så skulle man bare sørge for, at den det. Men nu ser skærmen ud på alle mulige måder, og det krævede nogle nye ting af webdesign, at det kunne øh, gøre sig bredere og tykkere igen, og det kan man se, hvis man tager en, en hjemmeside og gør vinduet øh, smalt og bredt igen, så mm. falder indholdet som regel på plads. Øh, og det tillader også, at man kan gøre skriftstørrelsen større og mindre osv., og så jeg vil sige, at webdesign nu om dagen, der er ingen lovlig grund til, at man ikke vil kunne gøre teksten større. Enten som en funktion på hjemmesiden, det er ikke så smart, som det er. Faktisk bare lader browseren kunne gøre det selv, hvor man kan trykke på sin Mac Command Plus, Ctrl Plus på Windows og så får man større skriftstørrelse. Mm -hmm. Det hjælper jo ikke på farverne. Så kan kontrasterne stadigvæk godt være små. Det kender vi alle sammen, at man besøger en hjemmeside, der har en hvid baggrund med noget lysegrå tekst på, og man sidder der med øjnene fuldstændig klemt sammen for at prøve at læse det. Jeg synes ikke, at, det, at man kan være et bekendt. Men altså, det må være op til den enkelte, jo, desværre. Mm -hmm. Og hvis man så har problemerne så synes jeg, at man skal skrive til dem med hjemmesiden. Ja, med apps, der kan man også gøre noget ved, ja. jeg, at man kan gå ind i telefonens indstillinger og sige, at skrifttypen skal gøre større i de enkelte apps. Ja. Og, og det kræver så, at appen er opbygget på en måde, så den kan tage højde for, for de her telefonindstillinger. Det er rigtigt. Hvis man bruger de indbyggede controls, Apple stiller jo øh, tekst, elementer til rådighed. Når man skal bygge sin app, så genopfinder man ikke det at vise tekst, så bruger man bare Apples øh, byggeklods til det. Hvis man bare bruger de indbyggede øh, og ikke skruer for meget på dem, så kan de selv gøre sig større og mindre. Mm. Øh, og ligeledes er der også øh, på iPhone, i hvert fald, sikkert også på Android, en øh, sted, hvor man kan slå høj kontrast til, og så vil det også bare vise sig i appen, at det er slået til. Mm. Og det er jo så først, når man begynder at bevæge sig væk fra de her almindelige veje, altså bruge de almindelige indbyggede controls. Hvis man begynder at opfinde sine egne koncepter, så skal man huske at tænke over, at så skal man jo have hele øh, møllen med, uh -huh. med øh, accessibility, som det hedder. Eller A11y. <laughs> og det er jo sjovt, fordi med lead -speak, ikke så er det alleje. Aha. Så du er allieret til dem, som har udfordringer. På accessibility-tilgængelighedsområdet. Det skal være en god allej. Ja, men altså, hvis du sidder derude og er webudvikler, eller appudvikler, eller designer, så vil vi jo da enormt gerne slå slag for at huske nu det her tilgængelighed. Os to og app, som skrev til os. Præcis. Tak for og sænker Ebb. en masse andre derude også. Ja, selvfølgelig. Ja. Så har vi for et par programmer siden snakket om de her password managers. Ja. Og øh, det har promptet øh, Per Høgfeldt og Christian Ruden Larsen til at skrive ind og anbefale noget, der hedder PARS. Det er så en selvhostet, så det vil sige, at man skal have lidt teknisk sådan, øh, kunden for at bruge den, men, øh, men den har i hvert fald to, to lytter, der anbefalede så det, Den skal jeg da helt klart have, have kigget på. Jeg tror også, det er command line værktøj, så der sidder man altså i sin terminal og, og laver sine gode ord. <laughs> man skal allerede være typen, ikke? Jo, præcis. <laughs> ja. Men øh, det, der så øh, i hvert fald er fedt ved den, dels er den gratis, og øh, dels så kan den også fungere på både Windows og Linux og Mac-computer. Mm. Og, så... og den er, er jo, open source. Det er jo lidt sjovt med sådan noget sikkerhed, at det er faktisk en fordel, at alle kender koden, fordi så ved alle, at den er sikker. <laughs> ja. Altså, hullerne er ikke som sådan en fejl. Hullerne vil jo så være i algoritmerne, så det er simpelthen matematik, der skulle være i stykker, og det er det. Højst sandsynligt ikke. Og når det er, så finder vi altså mod af det, så skifter vi til noget andet. Mm -hmm. Så det er lidt sjovt. Det skal man vide, at, at ting er open source, det er faktisk en god ting, når det er sikkerhed. Når det handler om sikkerhed. Ja. Mm. Lytteren, som kalder sig HAJ, de anbefaler Kipars XC. Ja. Og som også er et, en, en selvhostet password manager. Er det så og, keep us, eller er det keep ass? <laughs> ja, det kan man altid. <laughs> det ved man ikke. <laughs> Men, og det, jeg vil næsten sige, når det er de her open source faktorer, så må man måske <laughs> også selv bestemme, hvad man vil kalde dem. Ikke? Ja, selvfølgelig. Det er jo til for om. Open title. Um, vi lægger links til de to password managers i shownoterne igen på kortslut.dk, så man kan klikke sig videre og huske selvfølgelig at læse selv øh, om dem, inden man vælger eller eventuelt laver være at vælge en af dem. Så skal vi også lige forbi tekstekspansion, som er det her med, hvis der er noget, du altid skriver på din computer, f.eks. din e-mailadresse eller din rigtige adresse, eller hvad nu kunne være, så kan du spare nogle tasteklik ved at lave en, sådan en forkortelse. Så for eksempel når jeg skal skrive venlig hilsen Espen, det gør jeg nogle gange, når jeg øh, får svaret på min e-mail, så det gør jeg også nogle gange, så skriver jeg semikolon BHE. Mm. Og så bliver det automatisk mm. til venlig hilsen, ny linje Esben. Og øh, Mathias Johansen, han har skrevet ind omkring et program, der hedder Espanso som også er cross-platform, altså virker til alle de forskellige styresystemer. Mm. Så øh, det vil vi også gerne lige lægge derud, og det koster heller ikke noget. Det er, jo det er altså en vild verden. Yes. Og det er også noget, man kan dykke ned i, når man så har fået skrevet sin adresse og sin telefonnummer ind og lavet forkortelser for det. Så kan man begynde at lege med sådan dynamiske ting, for eksempel mm. datoren eller tidspunktet eller et eller andet som sådan varierer. Det, det er en hel verden, man kan, man kan dykke ned i, og det synes vi selvfølgelig, at øh, I skal gøre. Jeg kører jo nogle forskellige øh, services, og jeg øh, har noget kundeservice i forbindelse med det, og der er jo masser af mails, jeg skriver, altså, eller kunne have skrevet igen og igen på samme måde. Der har jeg i stedet for sådan nogle øh, presets sat op til min tekstingspanne, hvor jeg bare siger, blup, og så kommer de øh, udfyldt, og så kan jeg tage deres navn ind et sted. Og sådan, noget. sådan at øh, det er alligevel er personligt. Det er jo ikke, fordi det ikke er personligt. Jeg har bare skulle sige det samme til en anden person før, mm. <laughs> så kan man lige skrive det en gang og bruge det igen. Det er optimeret. Lige præcis. Du lytter til BX-teknologiprogram-fortilbet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet mører Michael og gør det selv, man Esken Vi kan også lige nå at komme forbi, hvordan man sker Google ud af sit liv, før vi går videre med dagens tema. Ja. Jeg har nemlig fundet et øh, link til det, der hedder en collection, altså sådan en samling af alle mulige forskellige ting, man kan bruge og putte ind i sin øh, computer. sin browser er det primært, men også services, man kan vælge, i stedet for de services, man måske bruger i forvejen. Og øh, den lægger vi et link til i shownoterne på kortsluttet.dk. Og der er både nogle kendtiser med, som vi snakkede om mm. i programmet, der handlede om at pimpe sin webbrowser. De i Google hedder servicen. Yes. Ja, ja. eller det hedder øh, samlingen af ja. værktøjer, ikke? Ja, ja, ja. Så man skal afgoogle sit liv, det er det, det handler om. Mm. Og øh, af dem, vi snakkede om, der er blandt andet den, der hedder uBlock Origin, mm. og der er også den her Firefox Multi Account Containers. Ja. Yeah. Øh, dem har vi været forbi, men så er der også nogle andre, og der er rigtig mange, så jeg synes, man skal klikke sig ind, hvis man, øh, hvis man interesserer sig for det her. Der er blandt andet en, der hedder Terms of Service Didn't Read, som øh, gør det, at du ved godt, alle de der øh, ting, du skal acceptere, når du mm. kommer ind på en hjemmeside med sådan her behandler vi dit besøg osv., dem læser man aldrig. Det her det er sådan et community-drevet øh, værktøj, som gør, at websites, som behandler dig og dine data virkelig dårligt, de får så en tommelfinger nedad. Jeg tror, man kan skalere fra 1 til 5 eller sådan noget. Ja, okay. Så det er sådan en gradbøjning af, hvor øh, meget går det ud over dig? Ja, de her... Hvad er det, du siger ja til? Præcis. Ja. De her uh, Terms of Service, som du alligevel ikke læser, er de okay, eller er de et sted midt imellem, eller er de helt elendige? Ja. Og øh, der er også en, der hedder Track Me Not, Kender du den? Øh, nej. Det er en browsertilføjelse, som laver forespørsler til søgemaskiner, sådan, så det ser ud som om, at du har søgt på alle mulige ting i ah, Øst og Vest. Ja. Og det gør det jo selvfølgelig sværere, det er i hvert fald tanken med det, det gør det sværere at lave profiler på dig, som kan følge dig rundt omkring på nettet. Så det, så det begrænser altså også med meget alle de her virksomheder, som er interesserede i de data, kan mm. vide om det. I hvert fald i teorien, hvor effektivt det er, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det minder lidt om det service, den øh, ting, vi også har om før. Mozilla havde dem, som laver Firefox-browseren. Uh, Link, hvor man kan uh, vælge en slags profil, og så åbner den en hel masse hjemmesider ud fra den profil, du har valgt. For eksempel, så snakker vi om, at man kunne være nyrig, og så åbner den jo uh, hotelhjemmesider og jagt. Mm -hmm. æh, hvad hedder det, butikker og brugvognsforhandlere, der sælger Mercedes er og så videre. Æh, og så vil den browser jo så få en hel masse cookies, som det hedder, som er de her små æh, små data, som æh, identificeres over nettet. Og fra dag af vil jo så de sider du besøger, tro, at du er den her type. Æh, ja, det minder det lidt om. Ja, fuldstændig. Og så kan man så se, hvordan det er at surfe, hvis man nu havde rigtig mange penge på yeah. øh, bankbogen. <laughs> surfe ligesom jeg gør. <laughs> ja, ligesom du gør. Vi har også fået en mail i forbindelse med øh, det her med, med webbrowser-plugin, som jeg også lige vil nævne her. Den kommer fra øh, S -C -H A, og de skriver, at Ghostery, som er en af de ting, vi snakkede om, de tager vores data. Nå. No. Det vidste jeg ikke. Nej, det viser jeg da ikke. Så der, det er det, man siger. Det, det, så kan vi ikke anbefale det, det man Det ser virkelig så ud, som om, at det, at det er rigtigt nok, at der er noget ja. her med, at, at Ghostery indfanger noget data og så, og så øh, sælger det videre. Ja. At den så samtidig også beskytter øh, ja. mod, mod tracking. Det, det er sådan lidt, en, det er lidt gråt, hvordan det, øh, hvordan det fungerer. Det står i hvert fald ikke helt klart for mig, men altså, man skal passe på, og så skal man måske bruge nogle alternativer. Og jeg har så været inde og læse omkring det, og øh, der står, hvis man bruger uBlog Origin, mm -hmm. og den, der hedder Privacy Badger, yeah. og den plugin, der hedder Decentralize. Og hvis, man, hvis det her er for dig, der sidder derude og lytter, så kan jeg anbefale programmet om at pimpe sin webbrowser. Og ellers kan vi jo sige, hvis du bruger Safari på din Mac, eller Firefox på din Mac, eller Windows PC, så er der jo indbygget kontrol med uh, tracking og uh, tredjeparts cookies, som noget. hedder. Så det kan jo være det, så er jeg forslaget. Det, hvis det er lidt en djungle, så brug uh, de store sikre Inden vi kommer helt til ugens emne, og alligevel måske en lille smule relateret, øh, så skal vi snakke om en anden slags kreativitet. Vi har, der er nemlig sket det på iOS, og Android-folkene sidder derude og griner os, fordi de har haft det i lang tid, men nu kan man få andet end bare app-ikoner på sin hjemmeskærm, da de såkaldte widgets er kommet, øh, for at blive forhåbentlig... Og det har vist sig, at folk sad derude og øh, brændt inde med kreativiteten, ja, ikke? Folk, blev, folk, folk hungrede virkelig, ikke? <laughs> folk har fundet på hvad som helst. Ja, det alle da vi lavede programmer om Jailbreak, der var det jo også en af de ting, jeg, jeg øh, låste min iPhone op for at kunne installere de her widgets, og det var en frygtelig <laughs> oplevelse. Og nu er det så endelig kommet fra, fra Apple selv. Ja, øh, og med os øh, for at snakke med det, har vi vores øh, egen øh, app, scripting, widget ekspert, øh, Simul Støvring. Velkommen til, Simul. <laughs> Jeg har sagt, hej. Og måske, inden vi dykker for meget ned i det, skal vi måske lige, hmm. øh, bare lige helt overordnet, vil du ikke beskrive, hvad er præcis sådan en widget her? Jo, så man kan sige, at iOS har i mange år faktisk haft widgets, men der har ligesom været begrænset til at skulle ligge på det, Apple kalder Today Viewet, øhm, som er den her skærm, der ligger, når man swiper til venstre. For, altså, det så telefonen op, og så swiper til venstre. Jamen, der har man i, i lang tid kunne have, kunne have de her widgets. Øhm, det nye er altså nu, at nu kan de komme ud og ligge på hjemmeskærmen blandt ens appikoner mm. Og de øhm, yeah, her widgets, altså UI-elementer, af en eller anden størrelse. Der er tre forskellige størrelser, som kan vise noget data. Øh, Apples kalder det at glance. Altså, kan, du kan vise vejret eller din kalender eller noget, for lige at få et hurtigt overblik over, ja, over, hvad der sker. Skal vi ikke lige, inden vi dykker ned i, hvordan man laver dem, høre, hvad har vi gjort hver især med, med den her nye mulighed, der er kommet? Du kan jo få lov at lægge ud, Simon, bare kort. Hvad, hvad, hvordan ser din hjemmeskærm ud nu? Ja, øh, altså jeg kører nok sådan en, en relativt kedelig hjemmeskærm, i hvert fald i forhold til mange af de eksempler, man ellers kan finde. Men øh, jeg har ligesom en Wear Widget øh, på, på min hjemmeskærm, så jeg kan se øh, de næste 4-5 timer fremad i, i tiden, se om det begynder at regne, og ja, hvordan vejret er det ellers arterer sig. Og så har jeg min, øh, min øh, kalender hernede, så jeg lige kan se øh, hurtigt, hvad er de næste 2-3 forskellige møder, jeg har i løbet af dagen, så jeg ikke øh, forhåbentlig ikke glemmer noget. Um, og så har jeg så det, der med de her uh, widgets, det er, at man faktisk kan lægge dem oven i hinanden og lave en widget-stack. Um, og i de her stacks kan man så, kan man så swipe mellem forskellige widgets, fra, også fra forskellige apps. Uh, og der har jeg så i, i min stack faktisk også uh, min to-do-liste, og uh, jeg har også nogle no, uh, genveje til at køre forskellige shortcuts. Ja, så det, det er sådan, min hjemmeskærm ser ud, og så er der selvfølgelig en masse, masse app-ikoner. Mm -hmm. Men du har da taget det taget i brug, kan man høre. Ja, så det, bruger jeg. Hvad ja. om dig, Mikkel? Har du også? Ja, det har jeg. det har Jeg det har, jeg. Jeg har øh, historisk set altid kørt et ret minimalistisk udtryk på min hjemmeskærm med vilje, fordi jeg ikke vil åbne op og så blive præsenteret af tusind indtryk og farver og øh, alt muligt. Så har jeg holdt det ret øh, kedeligt i virkeligheden. Så jeg har en knaldstort baggrund. Det, jeg så har nu, det er faktisk tre widgets til min hjemmeskærm. De har så aflyst de, før havde jeg app-ikonet for den app, de nu repræsenterer, mm -hmm. men nu er jeg så aflyst dem af en widget. Der er jo ingen grund til at have b -del. Øh, sådan er det. Men jeg har min øh, kalender, ligesom Simon har, med øh, dagens øh, dator, så øh, de næste par events, hvis der er nogen, så har jeg min to-do app, hvor jeg viser øh, mit øh, today-listen, så det vil sige ting, jeg faktisk har planlægge at gøre i dag. Og ingen af de andre ting, det er også vigtigt for mig, at jeg får kun, hvad der er relevant nu. Jeg skal ikke sidde og planlægge alt muligt. Det er bare sådan, hvad er det lige nu, der er situationen? Mm -hmm. Og så det må har... vel også være det, der er meningen, ikke? Når, de, når Apple siger, at der glans? Så er det er sådan noget, du kan lige kigge ned og så sige, åh, jeg skal lige huske, at øh, skal sættes ja. over, eller hvad det skal. Det skal jeg nok huske, men alle de andre ting, øh, det er altid de, ikke er min super dej. det er faktisk sådan der. Øhm, og så har jeg mit øh, mailprogram, hvor jeg har en lille widget, der viser øh, den side, der hedder new for you det er noget, der er lidt specielt i den app, jeg, jeg, jeg bruger. Øh, men det er altså mails, som jeg ikke nu har taget stilling til, faktisk. Mm. Øh, og det var fordi, den, ikke, den her mailapp har ikke... Øh, batches, altså batch count, det der er lille røde tal med et tal på, øhm, men det, så, så der gjorde jeg til det, at jeg åbnede appen for at se, at der ikke var noget nyt, og så lukkede jeg den så igen. Det er jo Okay, måske... det er det værste efter at have røde Lige præcis. et tal Det er jo dumt. Øhm, så, og jeg kan godt se de her tre nye ting, jeg ikke har gjort noget ved, uden at jeg så behøver at gøre noget ved det nu, så ved jeg bare, at der ikke er noget andet nyt, som var mere presserende, som jeg skal gøre noget ved. Mm. De her tre widgets er alle sammen øh, de mindste største det kan, det vil sige, at de svarer tilsvarende fire app i størrelse. Øh, og så har jeg så øh, nogle apps tilbage på skærmen, og det er så, hvad jeg har gjort. På side 2 har jeg nogle andre ting, men lad os holde det til den, den ene side. Ikke? Jeg selv, hvad med dig, ja, jamen Jeg har også noget, som er sådan lidt produktivitet, eller meget produktivitetsorienteret, så jeg har en gigantisk en, ja. øh, som, som fylder det meste, den kan fylde. Så det er så Vi er helt oppe i 16 ikoner, den dækker. Ja, ja. Og, og jeg har så kun ikoner nederst på skærmen til gengæld. Ja. Men det er altså en kæmpestor en, og det, der er i den, det er min... Jeg har sådan et noteprogram, som, som jeg kaster alle mulige strøtanker og ting, jeg skal gøre og sådan noget ind. Så der ligger, det kan jeg åbne derfra, og så har jeg også min to-do-liste. Mm, er det en stack, siger du så? Det er så det, der hedder en stack, ja. ja. Netop, og så kan man bladre imellem dem, ikke? Ja. og jeg kan vælge at gå ind i dem. Og så oppe øverst, så har jeg lige nu et billede af min datter, der er ved at tabe sine tænder. Mm. Og ja, jeg kan sige så meget, så billedet det var taget lige efter af, af min søn, som så yngre end hende havde plantet en fod lige i ansigtet, ansigtet på hende, så hendes ene fortan røg ud, og den anden den sad så meget, altså de rockede i forvejen. Ikke? Ja. Nå, anyways, jeg har, jeg har en med, med billeder, som dukker automatisk op, og så en vær-widget, ja. og så musik-widgeten mm. fra, fra Apple. Så, så det er sådan min ser ud. Det er lige før, vi skulle tage nogle screenshots og lægge ud i showen på, på kortsluttet.dk. Det var så lidt om, hvordan vi bruger øh, os tre nørd og de her øh, widgets på, på hjemmeskærmen. Der er forskellige måder at konstruere dem på, så den ene, det er den, som jeg benytter indtil videre, det er simpelthen Apples egne programmer eller programmer udviklet af tredjepart. De har muligheden for at sige, øh, tilføj en widget til hjemmeskærmen, som så ser ud sådan og sådan og præsenterer den her information, og det er så forskelligt fra app til app, hvor meget man kan konfigurere dem. Og så er der også Apples egne widgets, der er for eksempel den her med, med billederne, og så er der også den med musikken, som jeg bruger, øh, som, som gør det samme, basically Men det er klart, at Apple de har adgang til, til lidt flere værktøjer, fornemmer man ligesom. Det er så de to sådan nemmeste muligheder, men der er også mulighed for at gå meget mere i dybden, og det er selvfølgelig noget af det, som, som du fokuserer på, Simon. Fordi hvad er det, hvis man selv vil, vil lave widgets og selv definere, hvordan de skal se ud? Hvordan gør man så det? Øhm, ja, så der, der, der, findes ligesom, der er opstået sådan et helt nyt økosystem af, af forskellige apps på App Storen som tillader det her personalisering af, af, af widgets. Så der er en masse forskellige apps, der tillader, at man faktisk kan bygge sine egne widgets. Så som udgangspunkt, en bygningsmældst app, det kunne være, som du nævner, Apples egen kalender eller musik-app kan tilbyde en widget, som meget begrænset kan konfigureres. Men hvis man selv vil lave, hvis man ligesom har nogle, nogle, nogle behov selv, som, som ikke er en app, der, der indfrier, så er der de her forskellige apps. Øhm, nu, nævnte, nu nævnte du tidligere min app Scriptable, men en anden app, som også er blevet utrolig populær til det her, er en app, der hedder WidgetSmith, øhm, som ligesom tillader, at man kan, man kan oprette widgets, hvor man så indsætter forskellige elementer øh, inde, i, inde i widgeten. Øhm, så man, man åbner simpelthen den her WidgetSmith-app og vælger, og oprette en ny widget, og så kan man sige, at jeg kunne godt tænke mig, at den skal vise datum, og jeg kunne også godt tænke mig, at den også viser events fra min kalender, og måske skal den også af en eller anden grund lige vise, hvad er egentlig, egentlig batteriniveauet på min telefon, eller hvad ved jeg. Mhm. Og det kan man så, for de her tre forskellige datapunkter kan man så få til at ligge i en widget ude på hjemmeskærmen. Det er der jo nogen, der bruger, fordi at det ligesom... Det måske passer bedre ind i den måde, de godt kunne tænke sig at udtrykke sin hjemmeskærm med farver og former, men det kunne også være, at man godt kunne tænke sig at kondensere uh, UI på en eller anden måde, så du på mindre plads kan vise mere data, end hvis du skulle have altså, både en kalender-widget, en wear-widget og en, en batteri-widget. Så kan du få det hele ind i én uh, widget med den her app, uh, Widget Smith, for eksempel, og der findes også andre apps uh, i samme kategori. Mm -hmm. Men det er jo sjovt, at Apple er jo typisk meget øh, restriktiv omkring, hvad de tillader, og øh, iPhone ser ud på en bestemt måde, at de har de her fire farver, og der er ikke andre farver, og så ser OS ud på den måde, der er måde. Du kan ikke gøre noget som helst, fordi vi har fundet ud af, hvad der er flot. Det kan du ikke bestemme for os. Mm. Og det, det tror de jo, men så går folk jo ud og køber alverdens øh, forskellige covers og popsockets og øh, keyhangers så hvad de ellers har til deres telefoner, Og det er jo bare jo. sjovt at se hvordan at kreativiteten alligevel finder vej. Altså selvom at Apple står herover og siger, at det er faktisk flot, hvis der ikke er nogen ting på den, men så, så vil folk alligevel have deres egne telefoner for sig selv og finde på de her ting. Det skal jeg ikke at se, fordi det, på den ene side er det helt enormt æ, ligegyldigt, og på den anden side er der også sådan noget, jeg, det kan, ikke, jeg kan ikke undgå at, blive, at få helt vildt meget lyst til at begynde at, at pille i det selv. <laughs> Hvad, hvad ser du som fremtiden for det her, Simon? Er det noget, du vil investere mere af din øh, sparsomme fritid øh, i at lave dine apps øh, widget-baseret, eller tror du, at øh, nu fik vi lov at åbne døren lidt og så siger Apple eller alligevel? nej, den gik ikke. I lavede det hele lysværdigt Nu er vi tilbage til stål, børstet stål og øh, hvad vi ellers elsker. Nej, men altså jeg, jeg tror på en eller anden måde, at, øh, at widgets på hjemmeskærmen er kommet for at blive, og jeg tror også, vi kommer til at se, se mere til det. Øh, fra Apples side, altså de ligesom, øh, udvider det her lidt. Jeg tror også, vi lige nu ser et, øh, en peak, øh, hvor folk prøver <laughs> ligesom at finde, finde grænserne for det her og eksplorere dem. Øh, jeg kunne, der, der er noget af det her customisation, som jeg kunne forestille mig at lidt i sig selv igen, men widgets i sig selv øh, tror jeg egentlig er kommet for at blive, og, og jeg håber, der er stadigvæk en masse restriktioner på, hvad man kan med dem som udvikler. For eksempel er det meget øh, begrænset, hvor interaktive de her widgets de kan være. Nu nævnt I tidligere... Øh, den her musikwidget, jamen hvis man nu for eksempel kunne tænke sig at justere øh, lydstyrken på ens musik fra den her widget, jamen så kan det simpelthen ikke rigtig lade sig gøre, som det er lige nu. Og jeg kunne godt forestille mig, at vi ser Apple åbne lidt op for det her, så de kan blive endnu mere interaktive. Og så tror jeg, at så samtidig så ser vi altså, endnu mere brugbare øh, widgets. Så det her at glance, det faktisk med tiden træder en lille smule i baggrunden, og, øh, og vi faktisk kan få lov at gøre mere med de her widgets. Simon Støving, udvikler og øh, widget... Mand, <går> er du så i dag, åbenbart? <tæk> tak, fordi du var med i Er ja, Selvfølgelig tak, fordi I ville, I ville have mig. Og vi laver en samling af links ud over billeder af vores egne, øh, måske lidt hjemmeskærme, og lægger ud i shownoterne på kortsluttet.dk. Dagens tema starter nu, og det handler om, hvordan kreativitet og teknologi hænger sammen og om, hvordan det er at have hænderne fuldstændig nede i at skabe øh, gennem en computer, eller med noget, som i hvert fald er, er digitalt og teknologisk. Og den første gæst, vi har med i programmet, det er computerspilproducent Trine Lejer. Hej Trine. Hej. Velkommen til det programmet. Tusind tak. Du har lavet, ja, mange forskellige ting, men øh, du har lavet blandt andet et spil, der hedder Cosmic Top Secret, og vil du ikke fortælle sådan bare lige indledningsvis, hvad er det? Jamen, Cosmic Top Secret, det er sådan et øh, rigtig vildt, hvis jeg selv skal sige det, true story adventure game, hvor man spiller mig, der for real prøver at opklare, hvad i alverden mine gamle forældre arbejdede med for efterretningstjenesten, ja. også kaldet FE, under den kolde krig. <laughs> Rimelig special historie. Og, og vil du også fortælle, hvordan spiller man det? Altså, hvad er det... Ja, hvordan bruger man det? Jamen, man spiller simpelthen mig som sådan en øh, papirsfigur, og, og når man så trykker på mig, så ændrer jeg mig til en papirskule, som man så kan <laughs> trille gennem den her lidt, øh, for ikke at sige, meget surreelle verden, som alligevel består også af autentiske øh, lokationer, ikke? som Stævnsfordet og stillet og, og en pæn stor del af Østeuropa er faktisk også med i spillet. Mm -hmm. Og udgangspunktet er altså den her sådan rimelig vilde historie om, at dine forældre har, har været spioner Øh, det, øh, det kan jeg desværre ikke udtale mig om. Altså det, mm. det siger de jo ikke selv. Nej, at de har været. <laughs> okay. Det er øh, en kosmisk øh, top-hemmelighed. Top-hemmelighed. Ja. Top det, det, det må I prøve at forstå. Mm. Altså, det er jo ikke sådan noget, vi bare kan, kan snakke om. <laughs> Nej. God, godt, godt, godt, godt. Øh, noget, vi så måske kan snakke om, det er, hvordan, hvordan ser det ud? Altså, hvad, er, hvad er det visuelle udtryk? Jamen, altså, det er lavet i, i 3D, selvom det sådan, på overfladen ser ret sådan, klippe klistre, collage kollageagtigt ud. ikke? Så det er det jo faktisk bygget i med 3D-modeller, og øh, i Unity øh, 3D, som er sådan en spilmotor, hvor man kan, kan lave det her. Jeg kalder det for sådan en slags digitalt dukketeater. Og så er det jo simpelthen, det består altså, det er næsten alt sammen noget, som billedmateriale, eller gamle do dokumenter, som jeg har fundet i, i Rigsarkivets øh, aflagte, afklassificerede kasser fra, fra efterretningstjenesten, og øh, fra de polske arkiver, og og så det rigtige mennesker, altså figurerne er ligesom monteret med fotos af selvfølgelig mine forældre og mig, men også alle deres gamle kolleger, chefer og, og tidligere jægerpiloter og spioner. Og, øhm, og det er sådan deres, hvad skal man sige, deres, deres rigtige fotos, som, som optræder på de her lidt primitive figurer. Og øh, hvad er det der med et computerspil? Altså, hvorfor, øh, det er jo en spændende historie, uanset hvordan man hører den, kan man sige. Hvorfor, hvorfor repræsenterer det, det som et øh, computerspil? Fordi jeg selv elsker at spille computerspil, og, og i øvrigt også synes, at det er sådan en helt fantastisk rum, man har omkring sin fortælling. Altså man kan ligesom udvide den her fortælling, man nu arbejder med, ud i, i noget mere sådan fysisk, motorisk, altså som inddrager flere af, af vores sanser på en eller anden måde. Så det er jeg meget, det er, det er meget fascineret af, også sådan helt for barn af, kan jeg huske sådan nogen. altså skal man sige sådan nogle, der var sådan en brio, kuglemaskine og sådan noget, hvor man ligesom kunne, kunne trille en kugle rundt og, mm. og undgå at falde i nogle huller og sådan noget. Og det, den der sådan mekanik, der er i det, det, det var noget af det første, jeg ligesom prøvede at, at arbejde med, altså så var det som at min far, man skulle prøve at undgå, at han snublede i alle de her huller på de her gamle <laughs> hulstræmler, som sådan nogle overdimensionerede papirstræmler, ikke kode, øh, stræmler, som kørt på das som min far så har arbejdet på tilfældigvis for rigtig mange år siden. Så så det der med at prøve at få noget, fra, hvad skal man sige, noget materiale fra, sådan, fra hans, øh, hans tidlige arbejde og sådan noget, og ligesom at få det sådan integreret også i mekanikken og i måden at, at opleve spillet på, det, det, det kunne jeg ikke rigtig øh, lade være med at, at arbejde videre med. Altså, så der er ikke den sammenhæng mellem det der det fysiske og så, og så historien. Og så bygger man sig selv verden jo også, som du beskriver, i 3D i det, der hedder Unity, som er sådan en game engine. Ja, ja som jo er startet med at blive lavet her i Danmark ude på IT-universitetet. Og så har du så taget de her øh, altså rigtige dokumenter fra både danske og polske øh, arkiver og lagt ind i spillet for at skabe øh, jamen, øh, hvad skal man sige universet? Ja, altså og også fordi, at jeg jo er sådan lidt Pjattet med virkeligheden, altså det der sådan helt autentiske, rigtige, det synes jeg bare er, er enormt fedt, når man sådan virkelig kan mærke, at det er rigtige mennesker, og med rigtige øh, øh, sådan fejl og nuancer, og alt det der, sådan lidt, øh, hvad skal man sige, og kiksene og sådan noget. Det er også derfor, jeg elsker jeres titel på jeres program Kortsluttet. Altså der er sådan et eller andet, med, men der er noget befriende ved sådan at, at, at også beskæftige sig med, med de ting, ikke? så det ikke bare er glansbider det hele. Så derfor betyder det meget for mig, at der er hele den der patina, der er på de der gamle dokumenter, og, og de er sådan lidt i og der er håndtegnede noter på, og der er nogen, der sidder og tegner øh, biler sådan lidt ubehjemsomt, så de sådan tegnet nogle, går ud fra nogle østeuropæiske bilmodeller, og så ligesom, så ligner det sådan nogle, lidt nogle børnetegninger. Jeg ved ikke, hvorfor, at øh, jeg bare synes, det er vildt fedt, men det kan jeg altså enormt godt lide. Og sådan helt konkret, så har du alt det her arkivmateriale, Hvordan får du det ind i computeren og omsat? Hvad er arbejdsprocessen der? Jamen, det er jo meget, altså, ligesom vi gør med alle mulige andre ting, fotograferer det eller scanner, det gør vi ikke så meget mere. Ikke? Men, men øh, fotograferer det og lægger det, lægger det ind, og så typisk sådan, hvad skal man sige, sådan monterer det på sådan de her 3D-modeller. Der, der er meget af det, det kan så reskinne, så man kan ligesom bruge nogle nye teksturer på nogle modeller, der er lavet i forvejen, huse og træer og sådan noget for eksempel. Så man kan give dem sådan dybde, eller hvad er hvad formålet med det? Ja, øh, ja og, og, sådan, og tekstur, altså øh, overfladen, ikke? At, den, at den er sådan faktisk direkte affotograferet fra, fra virkeligheden. Mm -hmm. øh, men det, så er der altså lidt, lidt særligt ved det her Cosmic Top Secret spil, at, at figurerne faktisk er flade. Altså så selvom de er bygget i 3D, så, så første gang man så trykker på mig som sådan en flad figur, så ser man sådan, hey, jamen jeg krøller sammen, og og jeg kan styre verden med bare ved at, at trykke mine finger lidt frem og tilbage, så drejer jeg sådan rundt og kan se alle de her figurer, og træerne og husene og øh, de gamle forter. Og det hele er ligesom faktisk øh, flade øh, kulisser, kan man nærmest sige. Ikke? Lidt ligesom sådan en pop-up-bog. Altså de bøger, man bladrer, og så skyder noget pap ja. ud af siden, ikke? Ja, præcis. ja Og det, det er også der, det tror jeg også, det går sådan langt tilbage, af, at min far har fået sådan nogle bøger af, af sin mor med... Altså, nogle gamle de der pop-up, og de, de, der er et land helt magisk ved det der, ja. at sidde ved sådan en gammel bog, over og så er der sådan noget lidt, øh, noget, noget acetat, noget rødt, noget, og, og, og gult, og sådan skal agere flammer, hvis man rykker rundt på det, ja. så står det sådan, at vibrere lidt, og vibrerer lidt, og ligner noget ild, øh, og det, det, det har bare sådan et fantastisk udtryk. Altså, jeg synes, det er tydeligt at høre, når man snakker med dig, at du... Alt det her med noget, som er analogt, og som har... Altså, du snakker bare om overflader og, og de, de her forskellige effekter og sådan noget. Det, er, det, det lyder som noget, du, du har en, en kærlighed til. Jamen, det er det også, og jeg tror, det går. Altså, det er ikke fordi, det nødvendigvis er sådan noget med... Tilbage til barndommen og sådan noget, men, men der er alligevel lidt andet, ikke? Med sådan et gammelt og og... Og også i sidde og lavede sådan nogle påklædningsdukker og sådan noget. Det lavede enormt meget af som, som barn... Så jeg tror, det er, sådan, det er den der fornemmelse af ligesom at tage, tage det videre. Mm -hmm. Men når, du, når det så bliver et digitalt øh, produkt eller digitalt værk, som, som du laver i sidste ende, fjerner det noget af, af Charme, eller hvad, hvordan, Altså Er der et trade-off der, synes du? Øh, ikke nødvendigvis. Altså, jeg tror måske også, at så den anden vej rundt, at det der analog også er lidt overvurderet. Altså, det kan sagtens overføres til det digitale. Hvad er så udfordringerne ved at, ved at lave noget, øh, som altså ved, ved at udtrykke sig digitalt igennem et spil her? Hvad, er, der, er der noget, du ikke kan, eller hvor kommer det til kort? Øh, jeg, jeg, altså, jeg synes egentlig ikke, der er noget, som, som det ikke kan, faktisk. Altså, der er nogle udfordringer i, i forhold til, at altså, netop det der sådan, større rum, man laver omkring sin fortælling, eller det der, man nu gerne vil have, at spilleren skal opleve, øh, at det der rum, det er jo så også på en eller anden måde svære at styre. Øh, altså fordi vi mennesker og spillere er jo helt forskellige, så nogle, de gør ting øh, enormt ens, og andre ja, oplever og reagerer helt forskelligt på ting. Ikke? Så det der med ligesom at have spilleren med som medfortæller, er jo helt vildt fedt, men det er jo også udfordrende ligesom at sørge for, at alle så, eller så mange som muligt øh, er med og forstår, hvad det er, øh, de er en del af i det der spil. Ja, man får ligesom ikke, man kan ligesom med en film hvor man kan lede dem øh, af sted øh, altså, helt automatisk, de bare skal den tilbage og så får de den guide tur, og så er man jo nødt til at lade dem selv udforske, ikke? Og det kan jo være udfordrende at få dem i gang og måske få lidt dem i den rigtige retning. Ja. Men der er også det her med, med, med mekanikkerne i det, som er jo er jo totalt noget, som er unikt for spil, ikke? Så i hvert fald udenbart, som jeg, som jeg ser det. Altså, der er computerspil, mekanikker kan se ud på alle mulige forskellige måder, og de kan, ja, de kan gøre alt muligt. Nogle er måske til for at øh, hente penge hjem til udviklerne, og andre er til for at give en eller anden særlig øh, færdighedsudfordring for, for spillerne eller sådan, men Hvordan er, hvordan er sortimentet der? Altså har I nogle mekanikker i, I vælger imellem. Altså, så er der et hoppe, en hoppemekanik, og så er der en listemekanik, øh, liste og så er der en skyde eller hvordan, hvordan foregår det? Øh, ja, altså, der, er, der er rigtig mange mekanikker, og, og så er der ligesom vores sådan core mechanic, som vi kalder det for, ikke? Og det er simpelthen det her med at, at din avatar krøller sammen som en papirskule, øh, og det, det var sådan en, en game designer der kom, der kom med den. Helt, sådan helt rene idé i forhold til hele... Øh, der var lå der var en masse prototyper i forvejen og et kæmpe idékatalog og alle mulige research og historie og, og jeg havde lavet en masse optagelser og sådan noget. og så kom det der ligesom, hvad skal man sige, take på, hvordan kunne det her spilles. Øh, jo, det giver mening med, med arkivmaterialet og papiret og den her lidt skrøbelige hovedperson øh, Trine, som øh, lidt usikkert sådan prøver at finde ud af, hvad hvad, hvad hendes forældre er for nogen og okay, de var så spioner og nå, hvem, er, hvem er jeg så og, Altså sådan nogle lidt mere sådan eksistentielle spørgsmål mm. øhm, Og det øh, Altså helt, helt den der proces, det der sådan, hvad skal man sige, det tematiske øh, Og så sådan det der fuldstændig sådan konkret Mekaniske, ikke? Med en papirskugle, der kryller sammen Men det var ligesom om det connected I forhold til, til temaerne i, I spillet og det som jeg gerne vil vi kommunikerer, øhm, Og så arbejdede vi videre med det. Ikke? Så, så kommer der ligesom flere folk på, og programmører og så lade vi... Altså så sad vi jo der med, med papir, og krøllede sammen, og, og filmede det, og, øh, og hvordan reagerer det op og ned af, af bakker, og kan vi, kan vi lave... Øh, altså hvor vi lavede sådan på et bord, og ligesom lagde nogle bunker ud, og sad og flækkede med fingeren, hvit, øh, for at se, hvordan den der papirskule bevægede sig i, i det her, jo helt fysiske landskab. Mm -hmm. Øhm, og så var øvelsen helt klar ligesom at få den der papirskugle til at virke så meget som en, en virkelig papirskugle som muligt. Det er jo tydeligt, at din idé og din historie omkring, øh, omkring spillet her er, er enormt udbygget. Øh, hvordan, er, hvordan er forholdet mellem historie og, og teknologi her? Altså, øh, har du historien, og så går du ud og, og tilpasser teknologien, eller hvordan er, hvordan er forholdet? Øh, altså jeg tænker, at det skal, det skal hænge sammen sådan helt. Helt fra starten af, at det, at det, at det ligesom er, altså hele oplevelsen, hele æstetikken, det er, sådan en, det er en krop med, med to ben, ikke? hvor historien er det ene ben, og, og mekanikken og teknikken er ligesom det andet ben. Fordi det, det nytter jo ikke rigtig noget at gå helt øh, ud af planken med en eller anden idé, hvis ikke, der er, altså hvis ikke det kan lade sig gøre teknisk, for eksempel. Ikke? Så man er jo hele tiden nødt til at afprøve, afprøve de der idéer, der er i historien, om de nu også kan lade sig gøre teknisk. Hvis man gerne vil spille spillet, hvor kan man så finde det Jamen, det kan man finde på, på App Store. så skal man bare søge på Cosmic Top Secret Game. Og man kan også godt spille det på Steam. Men, men det er først og fremmest udviklet sådan med det her touch-taktile. På, på touch-platform fungerer det nok bedst. Trine Leier. tusind tak fordi du var med i Kortslundet. Selv tak. Det var sjovt. Inden vi går videre og snakker med programmets anden kunstneriske indslag, så vil jeg lige skyde, skyde noget ind, fordi jeg ja. vil jo også gerne lave computerspil, ikke Jo. Og øh, det vil jeg gerne, uden at have en idé. Nu har vi ligesom fået et indblik i, i Trine Langers verden, og i hvad vil det sige at lave et computerspil, og hvad meget historien og mekanismerne betyder. Og øh, derfor var det jo øh, sådan måske lidt, øh, hvad hedder, så noget naivt for mig at tro, at øh, det, vil jeg, det vil jeg også. Så, så det er i stedet for gjort, var jeg tænkt, jeg prøver at kigge lidt rundt og sige, hvis jeg skulle lave et computerspil, hvad ville så være det rigtige værktøj mm. for mig? Og jeg er for, så forbi en, en masse, der er jo selvfølgelig Unity og de her 3D-spil engine, som vi har snakket om, men jeg prøvede at kigge lidt i en, i en anden retning. Og det som jeg fandt, det var en 2D-game engine, mm. som man kan... Den koster lidt, den koster 15 dollars tror jeg det er. Men øh, når man så har betalt det, så får man adgang til alle fremtidige opdateringer. Der er altså bare én mand, der sidder og laver den her ja. ret charmerende lille Pico 8, hedder den, mm -hmm. det her program. Og øh, det laver så nogle øh, meget små spil, altså den hedder Pico, ikke? så derfor er det selvfølgelig små spil, øh, man, man kan lave i den. Og så har den også det indbygget, at man kan remixe både øh, sin egne og også alle de andre spil, der er lavet i den her game engine. Mm. Og øhm, det er et ret sjovt program, og det er meget ulig alle de andre game engines, jeg har, jeg har prøvet, fordi det hele, også når man skriver koden, det er holdt i det her pixel art ja. øh, stil. Det er nærmest som at se en Game Boy Color. Ja, det er det faktisk. Ja. Ja, og, det, og, og sådan ser det ud, ikke? Altså super, super øh, lav opløsninger når man sidder og designer sine sin ting. Jeg lavede et lille ansigt, som selvfølgelig var mit eget ansigt. <laughs> det skal <laughs> så... altid handle om dig. <laughs> ja, det skal altid handle om dig. Så er det ligesom i gamle dage, når man sad og skraverede ternene på det, ja, ja. Her, på det ternede papir, så kan man få lov at lave, at, at lave sit, eget, sit eget ansigt. Og det, der så sker, det, det, som jeg gjorde, det var, at jeg tog noget, som, som jeg synes så sjovt ud, og så begyndte jeg at modificere det, og putte min egen ting ind i stedet for at fjerne nogle af de ting, der var der og sådan noget. Og det, som jeg arbejdede på, det var et, et museum, så der var nogen, der havde lavet et, et museum, hvor man så kunne bevæge sig rundt. Man starter med at være en lille and, og så bevæger man sig så rundt på det her museum. Og så kan man opleve forskellige ting. Man kan se nogle, nogle malerier, som også er lavet ind i spil, uh, motoren der selvfølgelig. Og man kan også prøve nogle, uh, nogle små spil. Og det var, det var så det, jeg ligesom eksperimenterede med. Jeg eksperimenterede ikke nok til at have et produkt, mm. men jeg eksperimenterede nok til at ligesom forstå den her, uh, den her game engine og få en idé om, hvad man kan få ud af det. Så øh, så hvis det er, der dukker en reel spilidé op på et tidspunkt, så, øh, så, så, så kunne det godt være det var den i hvert fald, man skulle, man skulle bruge. Ja, jeg, jeg synes jo det er fantastisk, og jeg elsker jo restriktioner, eller hvad skal man sige de dogmer er det jo faktisk at man siger, Jamen, det kan det godt være, jeg kan lave et spil der ligner Call of Duty, men, men, øh, men lige nu der har jeg den her PK8 engine, og det, det, det er kun det jeg kan bruge, jeg skal skrive koden ind, jeg skal lave mine assets derinde og så øh, og det kan jo i sidste ende gøre, at man faktisk får lavet noget. I stedet for, når man har alle muligheder, ikke? fristil, det er den værste stil. Fordi, <laughs> man, hvor skal man overhovedet starte hen? Ja. Hvis nogen siger, at du skal skrive om, om, om, om, om bier, nemst, okay, så må jeg jo finde ud af noget om bier, jeg synes er interessant. Så, således synes jeg også, at man kan gøre det med værktøjer, at det, at det med at sætte nogle restriktioner, øh, det, det, det, det kan sætte en i gang. Mm. Og, og man kan også sige, at det at kende til og have beskæftiget sig med nogle af de her værktøjer, det svarer måske lidt til at have en masse forskellige pensler eller en masse forskellige farver eller andre materialer, når man laver sit, sit kunstværk. Så har man det i sit, i sit repertoire, og så kan man finde frem og blive bedre til det, afhængig af, hvor meget man, hvor meget man bruger det. Og ligesom næste gang, man får en eller anden sjov idé, så, så prøver man det lige af der. Ja. Det er sådan, jeg regner med at bruge den her Pico 8 i fremtiden og håber på, at jeg kommer til at bruge den, fordi det er virkelig sjovt at sidde der. Det er også sådan lidt en, en afslappende sådan hygge, hyggestund, man kan have sig der, mens man sidder op og, og laver en eller anden lille prototype. Så okay. vi lægger selvfølgelig links ud til den i shownoterne. Den er utrolig nuttet. Den er meget nuttet, Vi iler videre, fordi vi er nemlig slet ikke færdige med at snakke om kreativitet og teknologi her i kortsluttet i dag. Den næste gæst, det er Magnus Fur som er grundlægger af Chaos Engine. Chaos Engine laver Digitale kunstinstallationer Og... Magnus. Hej Magnus Tak fordi du være med Det er min fornøjelse Æh, Kan jeg logge dig til sådan Indlændingsvis, nu har jeg sagt at du laver Digitale kunstinstallationer Kan du give et eksempel på hvad sådan en digital kunstinstallation Kunne være Ja det kan jeg godt Det kunne jo være En, øh, en øjeinstallation en, øh, et, et væsen Der øh, består af øh, 30 øjne som ligesom er øh, projekteret op på en skulptur, og så øh, er der øh, sensorer, der ligesom registrerer, hvor et publikum går rundt, og så øh, kigger øjnene ligesom på beskuren. Mm -hmm. Mm -hmm. Og, og øh, nu, hvis vi skal starte med at tale om, om teknologidelen, så kan vi jo snakke om, om kunstdelen, eller den kreative del bagefter, men hvilke teknologier indgår der i sådan en installation? Jamen, øh, der indgår en øh, projekter, og en computer, der øh, ligesom fortæller, hvor at, øh, videoen skal placeres på et fysisk objekt, øh, så er der øh, sensorer, der ligesom registrerer rummet, og hvad der bevæger sig i rummet, og øh, jamen, så er der det, den fysiske skulptur, som ligesom er placeret et andet sted i rummet. Hvordan kommer ideen til, til sådan et værk? Uh, men altså, det udspringer vel af en eller anden form for nysgerrighed. Altså, inspirationen bliver, kan jo blive hentet mange steder fra, fra, fra uh, science fiction film, eller fra uh, alle de spændende kunstnere eller personer, jeg følger på Instagram, eller ting, man falder over på nettet. Uh, ja, og så igen den her nysgerrighed for, um, um, hvad, hvad nu hvis man gør sådan og sådan, eller på en eller anden måde kombinere nogle forskellige ting. Hvad sker der så? Og så bruger I så, altså udover bare at lave skulpturen, ikke, så bruger I så teknologien til at øh, hvad skal man sige, lægge et lag ovenpå? Ja, men altså det jeg synes, at der er et eller andet interessant i det der med at kan simulere noget, nogle menneskelige egenskaber eller noget natur, og ligesom øh, skabe øh, nogle bevægelser eller noget, der ligesom spejler det og så sætte det ind i nogle rammer, og skabe et eller andet rum for refleksion. Meget med noget med, altså, hvem er vi som mennesker, eller hvad, hvad kan naturen, eller sådan altså, nogle, nogle betragtninger omkring det. Ja, for det, sætter jo, det giver jo, hvad skal man sige, Giv giver eller kunsten en plads i kunstværket, at man ja, kan interagere med ja, det. Ja, ja, præcis. Og jeg, og jeg øh, føler egentlig, at det er interessant at stille mig selv med den beskuer. Det er tit og ofte, at jeg ikke øh, på den måde har noget facit, men det er med en nysgerrighed. Og så øh, ligesom i, i, i fællesskab kan man, øh, kan man træde ind i det her rum og så øh, lukke op for en masse tanker omkring, øh, hvem vi er og hvad det er, vi står og kigger på. Altså det, det synes jeg er enormt spændende. Men der er også noget med ligesom at tage teknologien og så tage, den, tage det videre væk fra det, som det egentlig var tiltænkt eller putte det ind i nogle andre miljøer og så se, hvordan det reagerer der det kan tit være meget sjovt altså sådan noget med at gå ned i genbrugspiksen og købe 10 håndmixer og så lægge dem på et gulv og så tænde for hele lortet og så se, hvad der sker altså, de sig ind i hinanden er der noget, der står af før noget andet eller hvad hvis du tilføjer noget ekstra gør det sådan noget andet også noget. Det er det der eksperimentet i det, jeg synes, der er, er vildt fascinerende. Nu snakker vi om, du, du bruger teknologi i dine kunstinstallationer, men handler kunstinstallationerne også om teknologi, hvis det giver mening? Ja, det går jo begge veje. Man kan sige, det er ikke lige komme med der. Det handler jo lige så meget altså, om teknologi, men også lige så meget om måske os selv som mennesker. Så øh, det er jo det der med, at det sådan kan simulere nogle ting, jeg synes, der, der er en, det er vimelig interessant. Øhm, og hele den der tillid til, til teknologien og til robotterne, og, og hele det forhold, vi har til det. Vi har allerede ved at rive det ind, i stort stil, i vores huse, på alle mulige tænkelige måder. Mm. Det handler vores <laughs> program, Ja, det er præcis. Og det altså... Lige så snart, de måske begynder at minde for meget om mennesker, eller sådan noget, så begynder vi at blive usikre. Og sådan noget. Men det går jo den vej et eller andet sted. Mm. Hvad, hvad med sådan din egen historie med teknologi? Hvordan er, det, altså, hvordan er det opstået? Fordi du kunne jo også have valgt en anden måde at udtrykke dig på. Ved at altså, øh, øh, male eller øh, lave andre former for ja, skulptur eller hvad det nu kunne være. Ja, jeg tænker jo lidt, at det startede som sådan en form for åbenbaring, hvis man ligesom kan kan sige det sådan, i hvad har det været, i 1988 eller sådan noget. Jeg har været otte år gammel, og, og øh, fik den her øh, computer af et familiemedlem. Jeg tror, det var en Commodore VIC-20 eller sådan noget. Det har måtte have været en af for Commodore 64 eller sådan Det var det, ja. ja øh, og så kommer han der med nogle kasser og en pose med manualer og alt muligt mærkeligt, og og stiller det her apparat foran mig. Og det var ikke noget, man sådan havde vildt meget tilgang til dengang. Øhm, eller adgang til. Så det var ret magisk. Og den der sådan, øh, duften af elektronik, der ligesom fyldt hele rummet. Og så var der den her øh, computer, som jeg sådan i starten bare brugte til at skrive med, eller lejede, jeg sad i et eller andet rumskib. Men øh, man havde jo fornemmelsen af, at det kunne noget mere, så de der poser der blev ligesom åbnet op med manualer. Og der var der de her... Øh, manualer med sådan nogle screenshots af, af skærmen med nogle grafiske elementer på, og så var der måske nogle tosider glyffer med alt muligt tal og tegn og sådan noget og så kunne jeg jo godt lure, at hvis man nu prøvede at skrive alle de her ting her, så øh, kunne der ske et eller andet. Så det var også noget med at skrive det hele fuldstændig perfekt, og hvis der var en enkelt fejl et eller andet sted så virkede det ikke. Mm -hmm. Men det var ligesom sådan en oplevelsen af at, at tage kontrollen over øh, apparatet og ligesom lave sit eget indhold. Og det var ret magisk, og det tror jeg egentlig har, sådan, har, har fulgt mig lidt. Det, uh, det er vildt skægt, for jeg kan næsten regne ud, at hvis, hvis du er fra 80 eller 79, eller det omkring. 80, ja, er jeg er også 80, og jeg har haft nøjagtig samme oplevelse. Bare med en, en armstrat CPC 464, tror jeg det var. <laughs> og man sidder der med, med. Og det var jo sådan, den gjorde den gang før internettet, at man. Man sad og skrev af efter nogle, nogle bøger, så skrev man koden af, og så virker det sikkert, ikke? Og så, som du siger, så var der en eller anden fejl et eller andet sted. Og mm -hmm. der var altså ikke noget søg og erstat dengang, der Nej. var man siddet... Det var lidt ligesom at løse et, løse et puslespil, eller en gåde, eller et eller andet. Og så, så, når man så havde gjort det, så kunne man så gå ind og prøve at regne ud, at hvis du ændrer de her cifre. Jamen så, så lyser det grønt, eller så gør det et eller andet, ikke? Og det var meget sådan dybt fascinerende, vil jeg sige. Mm. <laughs> <laughs> det er en <laughs> Hvis vi skal spole tiden frem til i dag, hvis du sådan hurtigt skal beskrive, hvad er det, hvordan foregår arbejdet sådan i, det, i det daglige med det her? Nogle gange foregår det ved, at, at der kommer en eller anden kunde og spørger, Jamen, vi har den her festival, og vi kunne godt tænke os at, at have her til at lave et eller andet, så må man ligesom gå i, i tænkeboksen. Der er jo forskellige vilkår, der gør, hvad man ligesom kan lave og ikke kan lave. Nogle gange er det simpelthen øh, en eller anden øh, fornemmelse af, at her der bliver vi nødt til at lave det her, fordi det er bare skide sjovt. Og så laver vi det på forhånd, og så ser vi bagefter, om, om der er nogen aftaler til det. Ellers så må vi ligesom selv ud og lave et eller andet setup og få det vist. Og så er det jo ellers at gå i gang med at skitsere. Det starter om med en eller anden idé, men der er ret mange idéer i idébanken, så det er sådan noget med at tage dem og så måske kombinere noget eller et eller andet. Så bliver det som regel øh, tegnet i 3D og sat ind i et eller andet miljø. Og så skal vi jo finde ud af, hvilke øh, komponenter der skal bruges. Skal det kunne lyse? Skal det være interaktivt? Skal det kunne, kunne et eller andet ekstra? Det er jo tit fedt at, at tilføje det. Og så er det jo noget med at få, få lavet nogle arbejdstegninger og bestille den konstruktion, der ligesom skal til. For det samlet på værkstedet, måske lave en prototype af et lille udsnit eller et eller andet, så vi se, hvordan teknikken ligesom fungerer. Hvad så efterfølgende? Hvordan vurderer du, om noget har været en succes eller om det har været en, en fiasko? Altså, hvad handler det om for dig? Mm, jamen, som jeg også snakket lidt om tidligere, så handler det jo meget om det der med at skabe et rum til refleksion øh, som udgangspunkt. Og prøve at holde værket så åbent som overhovedet muligt. Det kan noget øh, faset fra start, der ligesom gør, at værket det lukker sig om sig selv på en eller anden måde. Jeg synes, det er interessant alle de øh, fortolkninger og betragtninger, som, som mennesker de kan have, når, de, når vi sådan står i fællesskab og kigger på det her... Øh, mærkværdige væsen, eller et eller andet andet. Øhm, så hvis det på en eller anden måde er tankevækkende, så synes jeg, at det er en succes. Magnus Fuhr, tusind tak, fordi du er med i Kortsluttet. Det var en sand fornøjelse. Selv tak. Hej hej. Hej Programmet, det lakker mod enden. Teknologi og kreativitet har vi behandlet Ja, det er den ene ikke uden den anden jo, og tilbage igen, eller hvad skal man sige? Præcis. Jeg synes jo, at meget arbejdet med computer er kreativt. Det var også det, der vækkede min interesse i sin tid. Så øh, jeg synes, at det, det med, at det skulle være kedeligt og gråt at handle om matematik, det synes jeg i hvert fald er, er forkert. Og det er da kun fordi, man øh, så ikke er kreativ nok til at se de andre <laughs> muligheder, der er. Helt klart. Og jeg synes, noget af det, som er bliver ved med at dukke op for mig, fordi jeg kan jo godt få nogle idéer, jeg selv synes er kreative, uden at jeg vil jo på nogen måde kalde det sådan idéer til kunstprojekter overhovedet, som vi har hørt om i dag. Men sådan små lommefilosofiske ting, som er sjove at lave, ikke? Og, og mange af dem er jo tit nogle, vi stod på i projekterne her i programmet. Men for mig, der fylder det der med værktøjerne, det sker altid i forbindelse med, at opdage et eller andet. Jeg tror, det der, jeg tror, det er derfor, at jeg ikke er kunstner, men bare er tech-hovedet. Fordi, man øh, ser et eller andet, og så tænker jeg, hold op, mand, det, det er sjovt, ligesom jeg, jeg støtte på den her game-engine i dag, at det var selve teknologien, der fik mig til at synes, oh, det kunne være sjovt at eksperimentere med, fordi jeg godt kan lide udtrykket, og så tænker man, okay, så kan man få lov at lave noget der. Og hvad det så ja. handler om, det, er jo, det, det må så på en eller anden måde komme frem til, eller ikke komme frem til. Men så kan man bare lave en sjov lille prototype på et eller andet. Ja, så du, det handler om, at man finder en, en skør pensel, og tænker, gud, jeg ved, hvad man kan male med den. Ja, præcis, ja. og det er jo bare de der spæde, spæde skridt i en eller anden retning, og så kan man jo bare vandre i alle mulige forskellige retninger, så nogle gange så er det en, en Raspberry Pi, og nogle gange er det en, en uh, Arduino eller en sensor, og nogle gange er det noget software, man, uh, man støder på, og det ved jeg ikke, hvor, hvor den sådan helt konkrete hands-overen værdi i, det ligger måske uh, der, hvor at man siger, så har man et kæmpe kendskab til, hvad er det, der findes derude, og hvis man så står på et tidspunkt og får lyst til at dykke ned i noget af det, så kan man, uh, så kan man gøre det. Jeg har jo, og det har jeg selvfølgelig altid, en forventning om, at den her Pico 8, det er, en, det er en teknologi, jeg vil dykke mere ned i og bruge til at lave et eller andet sjovt, men præcis hvad der er dagen, er jeg bare ender. <laughs> tiden, vil vise. tiden vil vise, om vi en dag skal sidestille dig med Banksy og så videre. <laughs> ja. Det er slet ikke at tænke lidt jo. Jeg er kun 40 år, så jeg har, jeg har tiden for mig. Kortsluttet er desværre slut for i dag. Husk at... Den reklame, vi har lavet for videnskabsmødet, den må vi desværre øh, trække i land på. Man kan ikke komme til Aalborg i weekenden og øh, se os på scenen. Det er aflyst øh, på grund af corona. Men øh, man kan altid skrive til os, kortsluttet, snablag, Eller man kan bruge Twitter, hvor det så er kortsluttet, man skal bruge. Og så skal man huske, at shownoter og links til alt, hvad vi har snakket om, hjemmeskærme osv., dem kan man finde på kortsluttet.dk.